Csintalan Sándor és Horn Gábor. A múltkori beszélgetésünk, ami a Kejfej Youtube-ot illeti, egy nagyon tisztes nézettséget ért el, és nagyon meg voltak veletek elégedve. Meg vagy lepve, vagy mi? Ha meg is vagyok lepve, akkor pozitív értelemben. Hoztatok-e valamit? Ki mit hozott? Én... Uh... Azt a levelet hoztam, amit most kaptak a házi orvosok. Uh, ugye át van, újjászervezik az ügyeleti rendszert, meg a házi orvosi rendszert, uh, amiben az ügyeleti pontokat egyrészt uh, 300-ról az ország egészéről 101 néhányra csökkentették az országos mentőszolgálat alá. De valamelyest akkor tud működni, egyáltalán ha működni fog a rendszer, hogyha a házi orvosok önként vállalnak ügyeletet. A házi orvosok egyharmada vállalt idáig csak önként ügyeletet. Erre felszólította őket a kórházi főigazgatóság, hogy vállaljanak önként ügyeletet, mert ha ezt nem teszik meg, akkor eljárás indul ellenük, és 30 től 5 millió forintig üntethetőeké válnak, azon kívül még, hogyha nagyon rosszul viselkednek, a praxist is elveszik tőlük. Én ettől kiestem a cipőből. Amúgy is kivagyok esve emiatt, hogy a 300 helyett 103, és nem árulok el titkot, valami ismerősöm azt mondta nagyon bölcsen, hogy azért van a nyugalom ebben az országban, <gül> mert minden jó, hogy ezt hogyan tudja le le lenyelni a közvélemény, lehet, hogy nem csak arról van hogy minden jó, hanem valószínűleg mindenki egészséges. Mert én uh, gyakorló hipohondra rendszeresen járom az egészségügyi rendszert, és brutális állapotok vannak. Na, érdekes mondani, és egészségügyi témát, hoztam annyit pontosításként, hogy nem azt mondták, nem védene, védendő a helyzetet, hogy hogyha önként nem vállalod akkor, hanem kötelező kettőt vállalnod. Ja, és ha ezt nem vállalod, ezt igen, a kötelezőt, igen, akkor van az, igen, amit igen, mondtál. De ez mindegy a dolgo alapvetően nem változtat. Én meg azon gondolkodom most már elég régóta, hogy a, nagyon gyakran eszembe jut mostanában szegény Molnár Lajos, ugye volt egészségügyi miniszterünk, hogy tényleg van egy probléma, ez az egészségügyi rendszer, most sajnos volt módon megnézni Amsterdamban lányom ott él, most született ott egy iker gyerekpár, és vannak bizonyos problémák és ezért kim voltam nála, és megnéztem a holland egészségügyi rendszert, ott voltam egy hétig, volt módom ezt megnézni. És? Hát elképesztő, de tényleg, szóval nem, nem este tízkor őt orvos áll az ágy fölött, és beszél arról, hogy mi a beteggel, nem egymással, a beteggel, hogy mi legyen, hogy ott vagyok látókat, hogy van egy ember, akinek az a dolga, hogy megkérdez, hogy én mit szeretnék, tehát a, Látogad, ne, hozhatok egy kávét, egy teát, ha esetleg éhes, mert látjuk, hogy itt van órák óta, csináltuk egy szendvicset, és amikor azt mondom, hogy igen, akkor megkérdez, hogy miért. <gül> és akkor, és, és, és szóval valami egészen elképesztő. Tehát tényleg, jó, de Holland egy, gazd, egy gazdagország rendben van, ö, ott nem kell feltétlenül meghalni, de, ami, de nem ezt nem ez szóval szóval témaként, hallott. ott is meghalnak. Csak tíz évvel később, de azért ez az nem mindegy, de, de és mennyivel egészségesebb, amik, amik élnek, mert azért ez egy fontos dolog, hogy amíg élünk, milyen állapotban. Ez van. De, de nem ezt nem ez szokott, hogy, hogy egyszerűen ennek a, az egész egészségügyi rendszer problémának, mert itt egy rendszer problémának szóval, van egy megoldása. A, és ezt a megoldást letett tükk első van monála, és hozzáfűződik az arra, ugye ez a több biztosítós rendszer, ami arról szól, hogy a, a, a, a beteg és az egészségügyi személyzet közé beiktatódik egy, egy, egy közvetítő elem, és ez a közvetítő elem, ez a biztosítási rendszerhálózat, ugye a Hollandiában ez van tökére vívve, tehát ez a fajta több biztosítós rendszer. A Köz, a közvetítő ő neki elemi, anyagi érdeke, ugye megint a versenynél tartunk, a múlt beszéltünk egy kicsit erről, hogyha kiiktatódik a versenyrendszerből. Ha nincs, ha, ha, ha, ha, ha, ha a dolognak a működőképességi alapeleme hiányzik, akkor nem tud működni. Nem lehet rábízni az orvosok jó indulatára, nem lehet rábízni az állam tökéletes működésére a dolgokat, dolgokat éppen sokkal egy zárójelen elnézést, Tegnap volt egy konferenciánk a Republikonnak a, az Európai Uniós forrás, ugye húsz éve ömlenek ide a pénzek, hogy ezek mennyire hatékonyak, és az volt a végkicsengés, én már régóta ezt gondolom, és mondom sokkal vitatkozva, hogy valószínűleg ezek több kárt okoznak, mint hasznot, mert pont a, a lényegét iktatják ki egy, egy működőképes világnak, és itt nem csak a gazdaságról beszélek, hanem a társadalmi különböző alakulatokról, a versenyhelyzetet. Szóval lehet azt mondani, hogy a, a, az iskola az állami és az állam irányítja, de ha nincs verseny az iskolák között a gyerekekért, akkor az a rendszer működésképtelen. Ha nincs verseny, az egészségügyi intézményi rendszerben a betegekért, akkor az működésképtelen rendszer. Hát viszonylag egyszerű a megoldás, és mi pont az ellenkező irányba megyünk. Ezekben is, amiről te Jó, csak elősz. nekem erről eszembe jött Csiszár bácsi, a Szent István körült négyből, aki egy egészen fantasztikus öregember ember volt, ő volt a házmester, és Csiszár néni volt a felesége. Ők még a 80-as évek második felében, 70-es évek második felében úgy ültek kint a Szent István körül négy előtt, hogy egy ilyen pad volt kint, és ott ültek, ugye odasütött a nap délután, és akkor fogták egymás kezét. Szent István körút? Emlékszem rá. Négy. Jaj, együtt, volt, sarkod. együtt voltak. Együtt voltak, 150 évesek. Kovácsági ott lakott, aki beszerelmes voltam. És uh, Én a nagymama lakását örököltem meg, és magam múgyán átalakítottam, és egyszer egy beépített szekrényt, ami ott az előszobában volt, azt szétbontottam, de úgy bontottam szét, mert hát már akkor nagy elme voltam, hogy a tetejét bontottam meg, és én alatt álltam, úgyhogy ez a szószoros értelmében rám szakadt. <gül> és akkor nem tudom, valahogy ordítoztam, a fogalmam nincs, a dolognak az a lényege, hogy nem olyan nagyon hosszú elmúltán feltűnt Csiszerbácsi, nyitva volt az ajtó, bejött, ez most kivételesen meg fog maradni, ez most irodalmi idéz, ezt mondta János basz meg, mi a fasz csinálsz te itt? <gül> És azt mondta nekem, nagyon sajátságos viszonyunk volt, mondta, hogy oké, okay, lebontod, de az alulról kezdje az ember, nem felülről. Mondtam neki, rendben van, most már köszönöm a jó csak szabadítson ki engem itt, mert ott álltam, ott tartottam a vállaimon. amikor még szélesebb vállaim voltak a beépített maradék részét. Ez csak arra jutott eszembe, amit te mondasz. Tehát, hogy én úgy fogok meghalni, hogy 30 évre leszünk Ausztriától. Néha 29-re voltunk, néha 31-re, de ez a 30-es stabil. Nekem orvos volt az apám, én egészen kiváló egészségügyi ellátásban részesültem, elnézést kérek, protekciós voltam, kutvörgyi papírom volt, oda jártam, nem tudom mennyi ideig. Most az uzsakiba járok, mert ugye az apám ott dolgozott, és nagyon sokszor a házi orvos is kikerülve fogadnak engem, de látom a viszonyokat. És hát egy jó korhád még. És... Ott is ezt a 30 évet látom. Néha 29, néha 31. Jó, de ennek van egy, arra, arra próbálok hogy ennek egy rendszerbeli oka van. Tehát nem az embereknek, mert gyakran mondják most olyan vitákban. És mi a rendszerbeli barát. oka? A, a rendszerbeli oka az, hogy elnézés, hogy ilyen most nagyon legtöbb lehetszerű, hogy nincs kapitalizmus. Tehát hogy lehet, ugye Magyarországon... Hol van? hát a nyugati világban a jó értem, de, de, de hol van nálunk az Audiban kapitalizmus van de azok... az Audiban sincs kapitalizmus mert az Audi gyárban belül lehet ott úgy van, de a, akik ott dolgoznak a kimennek akkor ugyanazzal találkoznak győrtőket. De de, szentott, ez ami legfontosabb hungarikumunk. Ezért kell idejönni. Aki ma egyébként szeretne e, nem elektronikus jegyrendszerrel, vagy ellenőrrel találkozni. Olyan ellenőrrel, ami egyébként máshol nincs, az jöjjön Magyarországra. halászbástya a maga nemében mindenhol van. BKV ellenőr csak nálunk van. Ilyen parkolóőrök, mint akik vannak, Isten áldja őket, csak nálunk vannak. Ez, ez valahogy nem változik. Igen, itt van azért egy, egy ilyen része is a dolognak. Most némileg me a kulpázva. Uh, hogy emlékszem rá, amikor elő jött a... előjöttetek akkor, <tos> ugye Molnár Lajossal és az ő reformjaival. Te akkor és hol voltál? Én akkor a Hír voltam, és nem voltam lelkes se a vizidénak se... Mollár Lajosnak, mondjuk a horvátági nagyon csinos volt, de azon kívül én ezt akkoriban elleneztem. Részben egyébként azért, amiért ma más oldalról kétségeket fogalmazok meg, de nem csak az egészségű tekintettel. Te említetted, hogy a rendszer probléma. Akkoriban, amikor úgy elgondolkodtam ezen, azért már ismerve a mi kis hazánkat, meg a saját mentalitásunkat, Mitől kezdem el, honnan szednék azokat az embereket és azokat a biztosítókat, akik annak idején, majd üzleti alapon döntően az én egészségem nézőpontjából fogják képviselni az én sorsomat, az én egészségemet az egészségügyi rendszerrel szemben, mert hogy egyébként a dolog arról szól, hogy a biztosító minél nagyobbat kaszáljon. Hogy következik ebből az, hogy itt az én egészségem fontos lesz? Na most azóta annyiban változott a helyzet persze, hogy most, amikor a kórházi parkolókban többet kell fizetni, hogyha az ember autóval megy, bibliai utálatosként mint autós, mint mondjuk egy vizidíj, és hogyha most ahhoz mérem a dolgot, hogy ennek a politikai garnitúrának, hogy pontosabban hatalmi elitnek, nem is politikai hatalmi elitnek, semmi más ötlete nincs csak ennek az orsz, ennek a az eliten kívüli népségnek a kifosztásába, akkor így persze nosztalgikusan gondolok vissza a Molnár-Lajos koncepcióra, de most az egészségüttől egy kicsit ellépve, egyre inkább az a meggyőződésem, állandóan kísért az a szlogán, amit annak idején a rendszerváltás környékén sokszor elhangzott, és szerintem baj is egy történelmi kérdés. Nemzetesen az ugye akkor az volt, hogy a demokráciához, nem csak demokraták kellenek, hanem demokratikus intézmények itt. Itt ebben az országban minden intézmény a kapitalizmustól a demokráciái kifordul önmagából, önmaga ellentétévé válik, mert hogy valamilyen rejtélyes okból, talán a a protestáns etika hiányából, itt minden a visszájára fordul. Maga a demokrácia is. Hát látható módon, hát ö, ö, egyszerűen nincsenek belső korlátok. A rablástól kezdve a, a bármilyen helyzet, utcai helyzet azonnali kihasználásáig. Ez egy baromi rossz mentalitású népség. Ebben élünk. Egyekre ez ezzel le tudtuk. Hmm? De, de nem, nem tudom. De, én kétségben de... vagyok. Erre vigyált meg fogok halni. Ma hát, már az... a halált emlegetjük, és így fogok innen elmenni. Na jó, de, de egyrészt nem fogsz minden meghalni, mert itt az egészségügy, másrészt pedig <laughs> Uh, és hát ugye olyan helyzetben vagyunk mi is, mint te, hogy megvannak a saját haverjaink, uh, azért nem úgy közlekedünk a magyar egészségügyben, mint a magyar átlagpolgár. Uh, én, én, én, én is elnézést kérnék, de én nem fogok. Uh, de, tehát azért mondom, hogy még, azért még hosszú Majd leszem, élet, vezető, akkor elnézést. Uh, hosszú életet uh, uh, uh, uh, élet előtt vagyunk mindannyian reményeim szerint. Uh, de, de én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem a protestáns etika, mert a protestáns etika is következménye valaminek. Tehát ja, én, én mélyebben látom a problémát, nem tudom hibáztatni a magyar társadalmat, nem tudom azt mondani, hogy, hát igen, mert ez, egy, ez nem polgárosodott, ez, mert ez, mert ez itt a feudalizmus, mert az állambácsitól szeretnénk, mert érdekes módon az autónkat nem az állambácsitól szeretnénk. A a, érdekes módon a biztosítási rendszer, csak hogy maradjak ennél a példánál, az a, a, akár a kötelező biztosítás, ugye, ami tulajdonképpen a többi biztosítás. De beleértve az autószervizek a, a, sem. Így van. És érdekes módon az működik. Tehát az autómnál elfogadom ezt a rendszert, hogy választhatok, hogy eldönthetem, hogyha nem jól csinálják, akkor átmegyek a másikhol. És érdekes módon ma az a probléma, hogy nem csinálnák meg az automat, az nincsen. Tehát a, és az, hogy hát én nekem a nyugat maga, az az volt. Sőt, akkor, én egyszer Elvittem még annak idején termékmegjegyzés a amit et valami szervizbe, és amikor elmentem vissza a márka szervizbe, akkor kérdezték, hogy ezt, ezt megerőzze, milyen fészerbe jártam. Mert azt az egy szervizet meglátták. Persze, de nem is lehet hozzányúlni másképp, mert az autómhoz már csak a szakszerviz nyúlhat hozzá, ha nem így van, akkor elvesztem a biztosításom. Hozzám hozzányúlhat bármilyen sarlatán, eh, mértő ember, mert ugye. a Gábor azt kérdezi, mi a differencióka? Nem tudom. Jó, csak egy. Jó. Gyakorlatilag akkor í így válunk ennek a martalékává. É, de közben ráadásul a, nem csak, hogy a mart, igen, az áldozatává vált, de ráadásul ki is leszünk zsákmányolva, mert többet fizetünk így. Mert ma már az van, hogy a, az se, a, akinek eltörik a gyerekének a keze, az nem a a baleseti ambulanciára viszi, hanem a rendeléshez fizet azért, amiért van biztosítás, egyébként miért mert fizett társadalom biztosítás, most éppen adóformájában, mert már ez is megszűnt, ugye, ez a piaci elem, hogy de legalább figyel. látszon, de fizet, de nem oda viszi, mert 30 ezer forintért sorbálás nélkül ö, ö, begipszelik a kezét egy magán egészségügyi intézményben, miközben egy egész napot baltával a fejbe lévő emberek között kéne a gyerekkel töltenie, és még ha nagyon nehezen is, de kifizeti ezt a hajszámot. Mondja szívem. Azt akartam mondani, hogy Egyőz Gábor, nem tudom. Uh, alakul a helyzet, ma az árak dinamikusan nőnek a magánellátásban, de valami őrült módon nőnek. Elkezdődött ott is a sorbálás, de ennél fontosabb az az, hogy egy csomó dolgot, egy csomó dolog nem. Egyszerűen meg se jelent a magámba, se. Sorolhatnám. Sorolhatnám, hogy mi minden nem jelent. Jó, de nem Például egy, nincs katéteres műtő. Bár ez sok század, de, de mondhatnék egy csomó de mindent. az igazad van, de nem. Szívműtétet nem fognak csinálni a magánellátásban, mert azt nem tudod kifizetni. Tehát az olyan, az olyan sokba kerül ugye, egy olyan fenntartása, nem is egy műtő, hanem az egész rendszer fenntartása, amit csak az állam tud megcsinálni, de ugye én nem azt mondom, hogy, ne, hogy az állam menjen ki a rendszerből, mert a Hollandiában az állam ott van a rendszerben, hanem az van, hogy a, az állam, a, a, a, a, mert hogy a munkáltató fizet a munkavállaló után TB-t. Tehát van ez a része, csak van egy olyan közvetítő elem, ami megoldja azt a problémát, hogy nekem nem az orvossal szembeni kiszolgáltatottságomban kell ö, ö, megjelennem, és az orvosnak sem velem szemben a tisztességére kell hivatkoznia. Nem tudom, hogy a protestáns elkölcs. Nem tudom, én ehhez nem értek. Uh... Annak idén, amikor én a leckémet csináltam, akkor az apám odajött, mindent levett az asztalról, és berendezte az előttem lévő teret az alapján az elképzelés alapján, ahogy ő egyébként elképzelte, hogy hogyan kell tanulni, mindez az ő íróasztalánál történt, még a lámpát is beállította, hogyha nem nappal volt, akkor az álljék hogyan essem. Fantasztikus ember volt. És ha nem így folytattam, visszajött, és visszerendezte. Én nem azt mondom, hogy hogyan lehet tabularázát csinálni, hogyan lehet visszamenni a nullára és az egészet felépíteni, bár nyilvánvalóan vannak ilyen elképzeléseim. Én azt gondoltam sokakkal együtt, vagy sokakkal szemben, hogy a Covid lesz az az időszak, amely olyan megrázkódtatással jár együtt, mint hogy együtt is járt, amely ezt a rendszert, a nagy rendszert és az a rendszereket felébreszti, és változtatásra bírja, emlékezzetek vissza, hányszor mondták el, hogy se fog úgy folytatódni az életünk, mint ahogy előtte volt, beleértve a távolságtartást, ilyen egyszerű dolgokat, és azt tapasztaltam, hogy ez nem következett be, és ez a társadalom valamiért tudomásul vette az egészségügynek ezt a teljesen zűrzavaros viselkedését, népi hős csinál szilikéből, miközben akár lehetett volna belőle csinálni valami gonosz boszorkányt is, de nem. A magyarok jó indulata, ha ez egy megfelelő kifejezés, egy tündért, vagy majdnem tündért csinál belőle, egy jóságos valakit, a politika pedig mindent megtett annak érdekében, hogyha valaki mégis bántsa, akkor ez ne lehessen így. És úgy jöttünk ki a Covid-ból, hogy nem tudom hány kavics volt a Margit-szigeten, de ma úgy tekintünk rá, mint a egy másodpercig nem gondoltam, hogy meg fog változni a világ a Covid után. Emlékszem, egy... Bolgárgyörgy műsorára forradalmat akart vizionáltak, amikor a Kásler hazaküldte az embereket. Olyan állapotban, amiben egyébként otthon nem lehet őket uh, ápolni. Annyiban visszatérnék a verseny problémához. Nekem azok, uh, tehát az a... az egészségügy is egy szisztémában, egy társadalomban van benne. Abban az értelemben, egyetértek, és így gondolom egyébként abszolút, hogy ha ez, a, ha ez az ország, vagy ez, ha egyáltalán társadalomnak lehet nevezni, egész évben valamilyen módon egy versenyhelyzetben, tehát ha minden a rendszere ha úgy tetszik, egy, valahogy, ha ez a szisztéma összedől, ami kifejezetten feudális és kliens alapú, ha maga a szisztéma, akkor lehet remélni, szeretném aláudni remélni, hogy az a és a ha úgy tetszik, a társadalmi viszonyok elkezdenek megváltodni, lehet, hogy akkor se, és ez az optimista verzió, mert hogy bárhova nyúlunk, és nem értek egyet egyébként az autós példátukkal se, ebben egyrészt nem láttam még két olyan autószervizt, amelyik egymást megvicsérte volna, nem láttam még olyan, nem láttam még olyan biztosítót, ha már a biztosítókat emlegettek, aminek a magyar menedzsmentje e, úgy viselkedne, mint ahogy egyébként a, mit tudom én, akár a holland igazgató tanácsban ezt gondolják, az egész szisztéma arról épül, hogy hogy tudom erőből a rendszert kiátszva e, kizsigerelni a, a maradék lóvét is az emberekből, mert erre épül föl a rendszer, nem a versenyre. E, most mondok valamit, azt mondtad, hogy, hogy drága egy katéteres műtő. Egy MR nem drága, egy CT nem drága. <gül> És miért ruház be mégis, mert jellemzően azok a cégek, vagy azok az MR intézmények, vagy ct vizsgáló egészségügyi szolgáltatók, azok majdnem mind külföldi tulajdonban vannak, de minek az alapján őrül drága eszközök ezek? Nagyon drága eszközök. És mit ismertek fel? Az, hogy egyébként az állam tényleg rossz gazda, nincs versenyhelyzet, mert hogy mondjuk egy CT-szer és egy emelt azt úgy szoktunk működtetni, vagy legalábbis jobb helyeken úgy működtetnek, hogy 0-24 órában, amíg szét nem rohad, addig működik. Magyarországon, az UZZSZUK-kórházban -kó azt hiszem 16 órakor bezár az emelt. Hát nyilvánvalóan nem lehet rentábilisan működtetni. Evidens. Tehát eh, itt, eh, itt nincs teljesítménykényszer. Jó. Mert, hogy teljes, mert és keresni kicsit az én lehetetni. hibámból is nagyon szerteágazóak vagyunk. Ugye alapvetően, hogyha az egészségügyről van szó, akkor azért olyan műsorokat lát, hall az ember, ahol mindenki elmondja az egyéni tapasztalatát, nem és van. akkor nagyjából viszont látja magát, és amikor legközelebb egy hasonló műsort lát vagy hall, akkor nem biztos, hogy nem zár el, mert nagyjából ugyanilyen történeteket hall, a otthon mondták Pepitában. Nekem az a megtiszteltetés jut osztályrészül, hogy minden pénteken beszélgettek a Filippovval, akik ugye előállítottak az egyensúlyintézetben Intézetben 2030-re egy jövőképet, ami az egészségügyről is szól, és én most nem az, a, az Egyensúlyi Intézetet propagálom a Republikonnal szemben, vagy a Republikont az egyensúlyintézettel Intézettel szemben. Én naivan azt kérdezem hogy mitől fog ez megváltozni. Nem akarom, hogy olyan legyen, mint a holland, legyen olyan, mint a magyar, és működjön. De mitől lesz más? Hát a kényszer, az nagy úr, tehát egyszerűen bizonyos ponton túl, ugye ezek a rendszerek összeomlani nem tudnak. Tehát amikor a hallom azt, hogy, na, hogy akkor a magyar oktatás de összeomlik, hogy akkor a pedagógusokról is beszélünk, a se de nem ott is, is azt halljuk, de, hogy az se omlik de, össze. De nem omlik össze, mert ezek a rendszerek, hogy mondjam, a, a létük igazolja. A, Oké, akkor a mi az, amiért ebbe úgy nyúlnának bele, hogy felépítsék, miközben összedőlni, meg nem tudnak? A, az, azért, hogy mondjam, az tény, hogy ezek a, a, a nagy ö, szakmák, ugye itt az egészségügy oktatásról beszélünk most, bazasztan előregszenek. Tehát valamit csinálni kell. Ugye a, a két Két, én összesen három pozitív dolgot tudok az elmúlt 13 éve mondani ennek a kormánynak a számlájára írni. Az, eddig, az egyik, ami nem ide tartozik, az adó kifehérítés, tehát az, hogy végre befizetjük az adóinkat, tehát ez az adócsalásra épülő rendszer, mert az is egy rendszer volt, hogy tulajdonképpen te azt mondod, hogy ennyi az adó, én meg azon dolgozom, hogy hogyan tudom azt elcsalni, ez megold, ezt megoldotta a Fidesz, ehhez kellett egyfajta diktatórikus hajlam, meg egy informatikai rendszer, de ma Magyarországon ebben például nagyon komoly a másik kettő? Másik kettő az egészségügyes köthet, a hálapénznek a, a felszámolása. A nem, nem. A hálapénz felszámolása és az orvosok fizetésének megemelése. Mind a kettő kényszerhelyzet volt. Tehát nem azért emelték meg az orvosok fizetését, mert azt gondolták, hanem a járvány miatt. Tehát például ez a járvány következtében történt. Egyszerűen tarthatatlan volt a helyzet, ahhoz, hogy az orvosokat ben tudják tartani a rendszerbe, az hirtelen jelen olyan mértékben meg kellett emelni az olvas fizetéseket, ami ma már, hogy mondja, versenyképes, nem Hollandiával, de egy versenyképes fizetés, nem kell innen elmenni, hogyha te tisztességesen el akarod tartani magad és a itt Beírtam magamnak, hogy mit szeretnék mondani, majd igyekszem nem elfelejteni, de akkor folytassod, igen? Nem, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy igenis kikényszerít a, a, a rendszer magából bizonyos elemeket, ahogy szerintem a közoktatásban is ki fog kényszeríteni. De az egészségügyben mi lenne azaz, tehát mit kéne kikényszerítenie, amitől egyébként ez a dolog egyébként nem csak ezekben az elemekben, hanem nagy egészében változik. Hát ilyen, is azon azt gondolom, hogy ez a több biztosítós rendszer, de ebbe az irányba el fogunk indulni, mert egyszerűen tarthatatlan lesz, hogy nincs átjárása magán is az, az állami egészségügy között. Tehát az, hogy a, az emery az ott van. A, és ö, ö, üres, és működik. és működik, de nincs elég páciens. A másik oldalon meg ott állnak sorba. Igen. Három hónap múlva kapsz időpontot. Ez nagyon egyszerűen megoldható. Ki kell fizetni az államnak Igen. azt a pénzt, ami lehet, hogy kevesebb... Lehetséges, hogy én túlságosan öreg vagy naiv, vagy teljesen tudatlan vagyok. Ez olyan mint nekem kicsit, mint a gyári munkás, aki ugye gyár és GMK. Amióta én a felnőtt eszemet tudom, azóta ezek a párhuzamosságok, permanensen megvannak, ami Hollandiából hiányzik, mert ott egyébként rendszer-specifikusan nem tud ilyen létrejönni. Jó, figyelj két megérdésem van. Az egyik dolog az az, hogy valószínűleg is kell hozzá, miután az egészben gondolkodom. Azon kívül meg, ahogy ellátom a világot, vagy körülnézek, lehet ám húzamosan is, hosszú távon, történelmi időket is átlépve szarul élni. Egy Szerintem, szarul nem, én, én ezt gondolom, Épp, és még egy dolgot szeretnék mondani, ami, ami mondjuk a gondolattal is összefügg. Én nem tudom, hogy én lehet, hogy túl, túl spilázom, de amikor meghallom azt, hogy mindenki úgy beszél, hogy a kórházak adósságárományra. Mi van? És ugye ezzel azonos eladósodnak. Mikorben arról van szó, hogy az én biztosításomból, amit most másképpen neveznek, nem fizetik ki az ellátásomat. Nem tudom, hogy nem tudom, lehet, hogy én ezt túl liegem. Tehát itt azért az agynak és a szemületnek is változnia kellene. De, de, de Amik, a, a amikor, döntő elem, csak bocsássak, szépen? a döntő elem, hogy a a jelenlegi kormányzati struktúrában ezekre a válaszokra mindig, mindig rossz, vagy kérdésekre rossz válaszok születnek, mert a központosítás a válasz. Tehát kevés az orvos, mert mondjuk a fizetés most elegendő, akkor azt mondjuk, hogy be, be, beszívjuk a szakrendelőket a alá, és ettől a szakrendelői orvosokat áthozzuk a kórházakba, ettől összeomlik a szakrendelői rendszer. Ami amit egyébként, egyébként elkérnek most az önkormányzatok. Amit, amit megpróbálnak elveszni az önkormányzatok, talán nem sikerül neki. Tehát mindenütt a válasz a központosítás, most a Abszolút. lehető legrosszabb válasz. Mert pont az ellenkező irányba megy, amiről én beszélek a polgári társadalomban, ugye a szubszidialitás elve érvényesül, olyan vagyok, mint Vegyesi Péterlassza. Tehát, hogy helyben a, a, dolgok, a fontos dolgok helyben. Történek. Ha ott hagyom, ha helyben hagyom a megoldást, sok a legbutább önkormányzati vezető, polgármester is jobb választ tud adni az iskola problémájára, mint a legokosabb miniszter. Ezt az okosságot folytatni fogjuk, de itt most egy reklámszünetet kell beiktatni. Hogy úgy belegondoltok abba, hogy szegény Megyesi Péterről. Egy D-209, 209, és az elágazás fog megmaradni. Esetleg még a hócipőben lévő fotó. Nem én nem ezt nem. értem, csak hogy az, azon gondolkodom, De hogy... Nem, nem, nem, mert az én fejemben azért a megyesével megmaradt az, hogy ő megverte Orbán Viktor. -t. És ez, tehát ez, jó, most meg, egy, de, de, de én még, ugye de, de de még, mégis a, a, a De a amit én is kimondani, elvének kapcsán csak megyesi Pétert emlegetted, és hogy ebben van valami. Tehát, hogy, hogy lesznek ilyen örökjelzőink, mint, a, mint, a, mint az ideázban, az ödüsszeljeban. Jó, biztos lesz. Mint amilyen be. a csintalanféle bukfenc. Egy mondat, hogy, hogy ez összefügg hogy itt az a az a filozófia működik a hatalom részéről, hogy minél több embert, hogy lehetszerűsítve fogalmazok, minél több társadalmi státuszt köszön a központi hatalomhoz, egzistenciálisan is. Hát éppen elgondolkodtam azon, hogy jöttem, és ki van írva, hogy Vármegye. Szisztematikus felszámolása van az önkormányzatiságnak. Hát valamikor még emlegettünk ilyeneket, hogy összejött a megyei közgyűlés. Ma miről szól a megye? A megyének egy funkciója van, pénzmosoda lett. Ha el akarom venni Göttől, mit tudom én, az iparűzési bevételt, oda teszem a megyéhez, a vármegyéhez, most attunk egy szép nevet, de politikailag megszűnt. Tényleg, lényegében a megyerendszer megszűnt, ha belegondolunk. <kül> Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy, hogy minden ponton, egyetértek, minden ponton, minden társadalmi státusz. Szerintem az Orbán úgy néz, ki, úgy néz erre az országra, mint egy városállamra, aminek egyébként a, a központja valahol 60 puszta és felcsút között van. <kül> és minél átfogóbb a klientúra, ez az egész kórházi dolog is nem önmagában tekinthető szerintem, hanem arról, hogy ha még lesz rá ideje, az önkormányzatiság, és meg fog szűnni, teljes, de júre, de facto, és minden szempontból, és egyébként pedig egy városállomként gondolja igazgatni ezt az országot, minek ide 3600 önkormányzat, amikor New York államban négy kerület van, ha jól tudom. Azt tényleg nem kell 3600 önkormányzat, csak ugye, a, mert az meg működésképtelen, csak a, a, egyetértek veled azzal a kitétellel, hogy én nem gondolom, hogy az Orbánékat vagy Orbánt magát, pusztán a gonoszság vagy a meggazdagodás hajtaná ebben. Hanem, Ez egy vízió. Hanem ők rosszul, egyszerűen rosszul látják ezt. Tehát beleszerettek valami olyanba, és szerintem nem értik. Nem értik, hogy a modern társadalmak nem így működnek. Ahogy Magyarországon ma lényegében minden politikai a politikai élet minden szereplője kapitalizmus ellenes, bárhova néz? Az ellenzéki oldaltól kezdve, a Momentumon keresztül, a, a dk a Fideszen keresztül, mindenki azt gondolja, hogy, hogy a polgári világ az nem kell nekünk. Közben persze fedségnek róla, de igazából nem ebben gondolkodnak az Orbán. Orbán Viktor azt gondolja, hogy jobb, ő tényleg jobban tudja. Azt gondol, hogy ha rábíz a Pintér Sándorra az oktatás ügyét, hogy Sándoron csinálj ott rendet, akkor az ott majd rend lesz. Mint ahogy ugye a nagy bajban ki volt az, aki az egészségügyi ellátást a Kásler mikroszor, aki mégis azért látott már egészségügyi intézményt, hirtelen átvette, szintén Pintér Sándor, ott is ragadt nála. Tehát, hogy ők hisznek ebben, Abszolút. Hogy, hogy az a fajta logika, hogy én jobban tudom, hogy neked mire van szükséged, mint te, hogy ez egy működőképes modell. Én nem, nem feltétlenül feltétlen gondolom ezt. Én azt gondolom, hogy e, ha működik a lift, akkor őket nem befolyásolja és nem érdekli a lift szolgáltatási színvonala, leszámítva azt a házat, ahol ők élnek. E, majd amikor ők olyan házban élnek, mint ahol egyébként a liftek olyan állapotban vannak, mint a lakótelepek, akkor el fogom nekik hinni az, hogy ők ezt tényleg a népért építik le. De ez nincs így. Um, nem tudom, hogy mi van a fejükben, Zömét épp úgy ismerem, mint te, meg te, nem így kezdték. Ez Türelem, egyik. ez az egyik. Fogalmam nincs, hogy hogy változott, mint hogy az Orbán Viktor se így kezdte, aztán lehetséges, hogy valahol kapott valamit, és utána megváltozott. Amiről te beszélsz, az orvosi bérről, és a, és a hálapézről, épp a legutóbbi magyar orvosi kamarával történtek kapcsán, én, aki nem értek hozzá, de emberekkel beszélgetek és hozzáolvasok, de ez mindenre áll, nem csak a mokra, hanem mindenhez. Semmilyen se értek, mindenhez hozzáolvasok, másnapra elfelejtem, és ez gyakorlatilag a létezésem titka. Arról beszéltek, hogy a hálapéznek a megszüntetése egyfajta módon tényleg nagyon nagy dolog de mégis az ösztönzőrendszert úgy írta át, hogy nem került más a helyére. Ami pedig az orvosi béreknek az emelését illeti, ott a szakszemélyzetnek, a nem orvosi béreknek a nem felzárkóztatása által egy akkora űr keletkezett, hogy valójában az a bér, ami kiáramlik az orvosokhoz, a szolgáltatásban azért eredményez majdnem akkora színvonalat, mint ami előtte volt, mert hogy egész egyszerűen sikerült a szakszemélyzetet és az orvosokat szembeállítani, hozzá vagy a szakszemélyzet óriási része elhagyta a pályát, és ma különböző kórházakban azért vannak zárt osztályok, vagy azért vannak osztályoknak lezárt részei, még mielőtt az ideggyógyászattal azonosítanák, mert egész egyszerűen azokat az ágyakat azért nem tudják hozzá használni, mert nincsen hozzá szakmészet. Tehát orvos van, szakszemélyzet nincs, és az orvosok közben arra olyan nagyon nem figyeltek, hogy a szakszemélyzetet is, miközben az ő tevékenységnek elengedhetetlen része a belük való együttműködés, ugyanúgy felzárkóztassák, mint őket. Érve neked mind a kettőben igazad van teljesen, a moknak is, de ettől még tény, hogy az egyik legnagyobb rákfenéje a magyar egészségügyi ellátásnak ez az egész hálapénzrendszer volt egyébként nem csak a beteg oldaláról, aki számára a, a, a, az egyik legborzalmasabb helyzet volt. Ugye nekem a két nagy aki barátnál született, tehát nem kellett, merült fel, hogy az orvosnak pénzt adjak, de hogy mennyit adjak a nővérkének, és hogyan. A, a kisgyerekem az már egy magánkórházba született, ott nem volt probléma, ki volt írva a falra, hogy tilos, de hát, hogy bármit érdekes, is ad. Az kiről ő beszél, nála született az én lányom, nekem például megmondta, hogy mennyibe kerül. Na, de, mi de más, más, más ami, a voltunk, Én ezt igen. értem, csak az a kérdés, hogy ez viszony kérdése, de még egyszer, mit ér az az orvosi véremelés, ami közben az egészségügy színvonalát nem emeli meg legalább hasonló mértékben, vagy csak tört részében. Egész egyszer abból adódom, mert a ez nem nyúlnak hozzá. A kérdés az, hogy vajon ma az orvosi bérrendezés követően, vagy a hálapénz kivezetése után el lehet -e mondani, hogy érdemben jobb a magyar egészségügy, mint hogy korábban nem volt. Tehát, már érdemben szarabb napról napra. De, de én csak azt akar, <gül> ne, hogy nehogy fejemet vegyétek, hogy, hogy, hogy van fejedem. két olyan lépés, amit persze kellene, és fog követni, mert nem tudnak más csinálni, kényszer helyzetben vannak, csak az a baj, hogy rossz válaszokat adnak. Tehát érzik ők is a kényszert, ugye ezért van a, ugye érzik azt, hogy ezt a rendszert, amit mondtál. Ugye nagyon nehéz most a szakszemélyzet fizetését megemelni, ők ugye többen vannak, mint az orvosok, tehát ez ugyanaz, mint a pedagógusok, ugye az orvosi fizetés megemelése azért viszonylag egyszerű, mert nincs olyan sok orvos. Tanár sok van, szakszemélyzet nagyon hát én sok azt, Én óhatatlan gondolkodva minket nézzük fejével, szerintem számukra mi már az okoskodás kategóriájában vagyunk. Nem tudjuk, tudjuk most már várnák azt, hogy akkor oké, okay, Hornúr, de akkor hol a recept, mikor lesznek azok a változások, amiről ön beszél? Ki fogják kényszeríteni mikor, mivel, hogyan? Jó, figyelj, ide, én el tudom, mint én mondom, nem lesznek ilyen változások, nem fogja senki kikényszeríteni, és sehogy se fogja kikényszeretni. Fog menni ez az alatt hatékonyságú szar működés, aztán majd mindenki háborog, amikor találkozik ezzel a rendszerrel. Minden ponton, akinek meg van épesze, ne borítsátok rám a akinek meg van épesze, az, az elmegy innen, vagy hogyha a gyerekei itt vannak, akkor úgy tanítatja őket, hogy ők is elmenjenek. Mikor lesz, Gábor? Én nem vagyok ennyire pessimista, de egyszerűen azért, mert én hiszek valahogy az jobban egyébként. Ugyanígy vagyok ezekkel, hogy ilyen zöld emberekkel beszélek. Mint de mellett, most ne legyen. Hogy, hogy, hogy, azt lesz? gondolom, hogy okosabbak vagyunk. Tehát példának okájára az egészségügyben szerintem ki fog, a következő pozitív lépés az lesz, hogy ki fog kényszerülni a magán és az állami egészségügy közötti valamiféle átjárás. Ennek voltak már elemei 2010 előtt, tehát elindult az a folyamat, hogy bizonyos tevékenységeket a TB kifizet, ha én a magánegészségügybe veszem igénybe, Akár csak részben. Tehát lehet, hogy az jobb, gyorsabb, hamarabb, akkor mondják azt, hogy a felét kifizetik, és nekem csak a másik felét kell, és akkor már a középosztály is megengedheti ezt magának. És ha megengedheti a középosztály, akkor csökken a nyomás az állami rendszeren. Tehát mindenki jó jár, nem igaz az, hogy ez csak a gazdagoknak jó, mert ebben a pillanatban az állami ellátási rendszeren kisebb lesz a nyomás. Tehát az az ember, ami nem, tud, nem tudja ellátni az állami kórházban a szorbaállókat, ha ott csökken a ráneheződő mert elmegy a magába ilyen fele, -fele alapon, az azt, meg... azt tároljátok Ez... el nekem, hogy amiről a Gábor beszél, az működik-e bármi másban is Magyarországon, csak az de az egészségügyön kívül, más nem ült az eszembe. A bizonyos értelműen ilyen a, a, az oktatás. Nem, nem az, az oktatás. A, a magánegészségügy az olyan, hogy az ember hol ide jár, hol oda jár. Az, az oktatás ügyben nem, nem az van, hogy hol ide jár, hol de oda a jár. Fejlesz, de például, a, a, a magánoktatás az nagyon szűk, tehát az, az két-három százalék, de a, az egyházi oktatás, ami bizonyos értelemben egy sajátos magánoktatás, ugyan állami pénzből finanszírozva, de mégiscsak valamiféle magánszervezetek kezébe adva. Oké, de az egyházi oktatást és ennek az jelentős... áruzzamban a magánegészségügy állítani. A, abban az értelemben igen, hogy ez egy másik típusú kínálat. Ezben igazad van, de más azonosság is van közöttük. A választás lehetősége például. Tehát, hogy én eldönthetem is, ez egy, ma már egy valódi döntés. Ma már a gimnáziumoknak majdnem a fele, nem a gimnáziumbájáró gyerekeknek, mert ezek a kisebbek, ezek az egyháziskolák, de majdnem a fele, Egyházig, gimnázium. Értem, de ami a fizettséget illeti, ott nincs különbség. Nincs egyéb. különbség, de még abban az értelemben van, hogy egyrészt az egyházi iskolák jobb állapotban vannak, fizikailag, tanárilag nem, mert ugyanannyi a fizetés, de, de technológiának felszereltségben, ö, sz, szaktanteremben, egyébként. De most el, valaki egészségügyi problémája van, vagy pedig gyereke van, ne? hogy most hova járassa, vagy hogy hova menjen magát meggyógyítatni, én ezt a párhuzamot nem érzékelem. János, mert kevés emberrel beszél amikor a gyerekének helyet keres. Én pont mostanában naponta beszélek síró apukákkal, nem anyukákkal, hogy ők hova vigyék a nyolcadik. gyerekkét. Igen, ez a kényszerhelyzetből ad. Így van, de itt is egy ké... az egészségügyben is egy kényszerhelyzet áll. Igen, szemben. de az a kérdés, hogy aki előáll, hogy ez a kényszerhelyzet, ez egy az élet által kik áll, kik kikényszerített kényszerhelyzet, vagy pedig ez egy mesterséges kényszerhelyzet, amelyet az állam ki tudja milyen célból hoz létre. Azért azt ö, ö, szerintem rögzítsük, azért a párlodon annyiban áll, hogy egy hatalomnak, egy államnak ö, nem, bár van egészségpolitikája, meg oktatáspolitikája, meg nem tudom, micsoda, de egyébként a, az élet megszervezéséről szóló filozófiája, az minden a rendszerre úgy tekint, ugyanúgy tekint. A, ami azt jelenti, hogy az én egyszerű felfogásomban, az iskola rendszerből kaszárnyát csinálunk. Pont, ez történik, ez zajlik, ezt akarják megcsinálni. Az egészségügyben központosítás, államosítás minden pontot. Azért az nem véletlen, mert ugyanehez kapcsolódik az is, hogy vajon mitől lett ez a társadalom olyan értelemben kapitalizmus ellenes, hogy ma már sokkal inkább ruszkí ruszki vágyik, meg Eurázsiába, mint egyébként a maga módján Mikor volt. Mikor volt kapitalizmus, kapitalizmus a, Hogy? Mikor volt utoljára A, kapitalizmus párti? a Még egyetlen dolgot ö, szeretnék hozzátenni. Valamikor megszületett, emlékszem, én először akkor kezdtem megrémülni, pedig akkor még nagyon marginális volt, amikor ugye a, a NER környékén, még akkor talán nem is hívták ner sőt, mi több, mikor Lomas Pista elkezdett beszélni arról, hogy szingapúri modell, és elkezdett ezt terjedni. Ezekben az emberekben kialakult az a meggyőződés Orbánnal az élén, és akkor most a, a, az egyéb megjegyzéseimet mellőzöm. Szerintem részben a gyurcsány kudarcából tanulva, tehát az is egy adalék, már abban az értelemben, hogy voltak a nagy reformerképzelések, és nagyjából egy hét alatt fönn akadt minden, be kell rúgni az ajtót, és minden erőből kell megcsinálni. És ehhez persze azt is hozzáteszem, hogy jó alkatilag erre alkalmas. Tehát ez a filozófia, kaszárnya. Mikor volt itt utoljára kapitalizmus? reménye itt volt. Úgyhogy beszéltünk erről egy kicsit, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás már tulajdonképpen a 80-as évek közepétől elindult egy olyan, bizonyos a GMK-k is <gül> egyfajta ilyen jelenségek az voltak, azért azért voltak, hogy az ember elkezdte azt gondolni, hogy van köze az életéhez hogy rajta is múlik, hogy mi van vele. És egyre inkább azt gondolta, hogy ez így lesz, hogy bizonyos értelmben ez az egész spontán privatizáció, ami egy nagy gazemberség, meg visszaélések, meg egyebek, mégiscsak azt az érzetet keltette, hogy aki tudja, meri, teszi, mert azért ez együtt kellett ez a három, az jobb helyzetbe kerülhet. Hogy lehet, van alternatíva előttünk, hogy van döntési lehetőségünk. Ebben nagyon sokan hittünk, és ma is sokan hiszünk ebben, ebben van talán kettőnk között különbség, mert én még mindig azt hiszem, hogy van, van, előtt, van előttünk alternatíva, és én nem mondolom azt, hogy az orbánik ezer is sokkal vitak hogy csinálni, akarnak csinálni az iskolából, nem. Ők azt gondolják, hogy jobban tudják, mint a helyi közösségek, hogy milyen iskolát kell ott csinálni. Azért telepednek rá, nem azért, mert a janúcsár képzés, meg hogy buták legyenek a gyerekek, és akkor majd rájuk szavaznak, nem, ez nem igaz. Azt gondolják, hogy ők jobban tudják, nem értik azt a... Azt a Alapvető dolgot, hogy nem tudhatják, hogy Karakó milyen iskolára van szükség. Én, én, én, én nekem ez most már lassan kezd ilyen kell szamovár lenni, ami elröpül a fejem fölött, és én, én egy földhöz ragadta vagyok. Azért az számúra a Fidesz politikájának a, a szimbóluma a polgármesterem. Az. Az az oktatáspolitikának a szimbóluma. Hogy micsoda? Hát, hogy a Pokorniból polgármester csináltak. Ja, ezt hagyjuk. Jó, te... Miért? Csak. Na, hagyjuk ezt. <gül> Jó. Így. Most arról beszélünk, hogy a Pokorni mint oktatáspolitikus alkalmatlan volt? Nem, nem beszélünk semmiről. Ebben az összefügésben nem óhajtok megnyilvánulni. Itt valami, Csak itt valami titkos dolog van. Nincsen semmi. Én nem tekintek. Ugye, ez részben egy ilyen Ja és ha a pokorni lenne, és a nem Én lenne, Nem, azt mi én nem azt mondtam, hogy Hágy jaj, ha a pokor... ez. Nem, ezt egyáltalán nem gondolom. Ezt Na akkor egy... gondol mire gondolsz? Hát arról, hogy azért ott is volt olyan, aki ezt másféleképpen gondolja. Ja, ha volt. Most is másféleképpen gondolja. Ugye nekem az oli egy jó darabig a barátom volt közel, álltam hozzá, most köszönünk egymásnak, és elbeszélgetünk, ha találkozunk, hogy hogy van a család. És hogyha né néhány ével ezelőtt <coughs> voltunk egy közös rendezvényen, nagyon ritkán jár bárhova, de 30 éves volt a PDS, és akkor eljött ő is, meg én is, és mondtam is neki, hogy bizonyos értelemben időnként harciassabb, mint én vagyok a sajátjai ellen, csak ezt a harcot talán nem itt kéne lefojtatnia itt néhány tucat ember előtt, aminek kicsit meg ez a Szabad Európának, a Benyóritának adott interjúja egy évek között. Igen, az, az is hasonló. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Persze igazad van, hogy ez sok mindent elmond, de azért ez Abban, igen, az Oli saját döntés. Tehát azért kokonizó után... De, de, de igazad van, és az meg egyáltalán nincs, amit te mondtál. Tehát fel sem merül. De ki ma a Fidesz oktatás politikusa? Hát ki ott, ma? Szerintem Orbán Viktor. Oké, és ki ma a Fidesz egészségpolitikusa? Orbán Viktor. Az, ez a baj, hogy de, de ilyen csak a népességben van. De nem, csak a, ilyen a diktatúrákban van. Kádár János is minden, mindenről tudott, és minden döntést a végül végső soron hozzáigazítva hoztak meg. Tehát nem is kell, hogy ő döntse. Nem mondom azt, hogy Orbán döntene Szakrendelő is volt benne. azért, csak egészségügyi miniszter volt. Jó, az egy másik pályája volt az akkoriban. Az, az, az már a lefelelő menő a fölfele. De, de, de az igazodás. De mondanak. az igazodás, azon gondolkodik az egészség, az oktatásért felelős államtitkár, mert a miniszter, az mindegy, hogy mit mind gondolkodik, az egy rendőr, az, ő azon gondolkodik, hogy hogyan feleljen meg. Az államtitkár azon gondolkodik, hogy az az ő miniszterelnöke mind gondolkodik ebben. De, mind gondolko de, ez... de, de mégis, János, így működik a rendszer, és erre mondom azt, hogy egy ilyen rendszer csak rosszul tud működni, és ki fog kényszerítődni, mert láthatóan az a rendszerek sem működnek ettől. De, de nem... gyakorlatilag akkor tényleg eljutottunk oda, hogy akkor nekünk Orbán Viktorral kell beszélni, mert a sarki lámpa nem működés és az egészségügy, és az oktatást, úgy minden az hozzá tartozik. Jó. De hiába beszélsz vele, még ha tudnál is beszélni vele, én vele is úgy vagyok, mint a pokornival, hogyha találkozunk, akkor köszönünk és megkérdezünk, hogy hogy van a család, tehát akár beszélhetnék is vele, de, és megkérdezhetném, hogy te, Viktor, nem akarnád jobban csinálni az oktatás? Ugye? Az is lehet, hogy meghívna egy kávéra szegény gazsit hívta talán meg kávézni, vagy nem is igen, tudom, ugye? E -e valami összezördülésük kapcsán. Csak ezek nem segítenek, mert a, az, a, a, a rendszer működés Tehát egyszerűen képtelenség az, hogy a Szakmáért felelős politikai erők azon gondolkodnak, hogy hogyan kell megfelelni a miniszternek. Nem azon gondolkodnak, hogy hogy lehet jobb lenni. Értem, de akkor ezzel Valójában azt az erőteret kellene feltérképezni, ami ott létrejön, hogy azt átmenetleg vagy tartósan hogyan lehetne kikapcsolni. Én szerintem maradjunk ennél a feltérképezésnél. Annál is inkább, mert olyan arra a kérdésre, hogy hogyan, amit föltettél a, nekünk, vagy a Gábornak, erre nem, le, nem én, én nem tudok mást választ adni, mint hogy részese kell, hogy legyen az ember a diagnózisnak eh, annak, hogy valahogy tudatos, hogy mindannyiunkban, hát én is tanulom ezt a szisztémát, eh, hogy mi működik rosszul, ha úgy tetszik, abban azon a buváron belül, amire van valami kompetenciám, azon belül megpróbáljak másképpen működni. E, mentálisan szokjak hozzá, hogy ebben a világban élek, ami egyébként túl azon, hogy Orbán által vezérelt, vagy diktatúra által vezérelt. Amúgy ráadásul alapvetően slampos, slendrián, pontatlan e, és széteső. Aztán majd lesz egy is valamikor, e, valahol. E, különösképpen akkor, hogyha az úgynevezett polgárság túlnyomó többsége, az a fajta polgárság lesz, és most ne, se így, se úgy ne értsétek félre, mint amilyen az a polgárság volt, amelyik az a 600 ezer volt, akit annak idején elengedtek a, a füstbe, mert a mostani polgárság túlnyomó többsége, polgárság. túlnyomó többsége, az államtól függ. Minden tekintetben. De van itt most egy másik elengedés, elnézést a Nagyarorsz párhuzamért. Hajrá! Uh, hogy most egy másik 600 ezer ember hagyta itt az országot. Ja, Tehát, hogy a rokonaink nem önszántukból, de most önszántukból ugyan ugyanez a polgári igen. erő, és ez tulajdonképpen bizonyos értelemben a politikai átalakulásnak is egyik nagyon fontos korlátja, hogy aki most. nagyon elégedetlen és fiatal, az el tud innen menni. És, és el is megy, tehát ö, ö, ugye nem tudom, láttátok-e, tegnap jelent meg, hogy ö, azt hiszem 12 ezeren tanulnak osztrák iskolákban ott a határs határs szélén, is általános iskolában, ami de. azért már nem jelentéktelen. Tehát az azt jelenti, hogy a határszélén lakók jelentős része, most hogy mennyi ez a jelentős, ezt én nem tudom megmondani, de jelentős része a szomszédba járatja, iskolába a gyerek. Nekem az egyik szolgáltatást végző személy, csak hogy ne lehessen beazonosítani ö, a szó pozitív értelmében kitelepítette a családját Ausztriába. Két lánya felesége ott él, időnként meglátogatja őket, lassan így feleket is szerez. Ha Magyarország nyugati részét emlegetjük... Budapestről! Akkor, hát igen, de, az is belátható. Tehát, de legalább csak a nyugati részét emlegetjük, miközben a gyerek oda jár, ekközben egyébként a felnőtt, ivar tálampolgár állampolgár szülei fogják munkat, és a szélsőjobbra szavaznak az országban a, a ez is igaz, de... De én... igaz. Figye, ez azért nagyon fontos, amit mondasz, mert ez egyetlen nem mond ellent annak, amit a Gábor mond. Ugyanis ahhoz, hogy itt maradjál, ahhoz egy olyan ideológiára van szükség, ami mint légző gyökér. Így van. Olyan dolgokat is beszív, amire mi csak rácsodálkozni tudunk, mert tőlünk teljesen idegen. Ők pedig ebben látják meg az immanenciát, ez lesz az, ami őket itt tart. De nem akarom ezt, a, csak mert a, minden évvel le, lemegyek legalább egyszer az őrségbe, mert imádok ott lenni. És ott jóban is vagyok ott a faluba, úgy van, ahogy mondod, hogy egyébként meg elmennek, nem annyira a jobbra, inkább a Fideszre szavaznak. Minden az nem. nem, nem. Azt mondom, hogy ott a legmagasabb az, az arány. A Fidesz most kielégíti ezt az igényt, a szélsőben. De így is, így is több mint 7%-ot kaptak. Ebbe igazad van, de azért ott jellemzően fidesz. Igen. És? és érdekes mondom, nem azért járatják, vagy nem csak azért járatják a szomszédba. Jön reggel a busz, összeszed őket, és átviszi Szlovéniába, és nem is feltétlenül Ausztriába tehát ott a, hat, a szlovén határa, hiszen kicsi a, kül, a vietni Ausztriába is, hanem átviszi a szlovéniai magyar iskolába a gyereket, mert azt mondja, hogy ott béké hagyják. Vászonok. Tehát azt mondja, hogy ott ott végighagyják, ott hogy a gyakorlatilag ismeretek vannak, nem bántják, jól érzi magát, és átviszi oda. És közben kiírul a magyar iskola, be fogják zárni, a, a, a, nem mondok én se, még település neveket se, bezárják, mert átviszik szervezetformában, és Szlovéniában ez jó jön, mert ott meg több gyerek van, az állam finanszíroz a normatív alapon a Nagy kérdés. Tehát, hogy is, ez, ez mit, mit jelent, hogy vagy megszűnik ott az összes iskola, vagy valami lépéskényszer? Az elmúlt idő egyébként, az, ami az én fejemben van, az alapvetően ez. Tehát, hogy megtalálja a víz az útját. Hát. Mi csatornát szeretnénk, az nincs, akkor megtalálja más útját. Igen. Hogy lesz-e ennek az egésznek egy csatornázása, mondom, Ausztria 30, 29-31, és aztán az ember egyszer csak eltompul. Tehát itt is lehet élni. hát most ne csináljunk. Ne, ne, lehet, hát, lehet, hát élünk is. De mégiscsak te élni. hoztad elő a holland egészségügyet. Igen, ügyet. mert ez egy ilyen ö, személyes élmény, jó vagy rossz élmény. Nekem az örkény jut eszembe, ugye a házmesterlányjal, aki először házmesterlány akar lenne, aztán nem tudom, nem, nem, ugye először patkány szeretne lenne, aztán fél lábú házmesterlány. Uh, ugye ez egy örkény egy perces, Amikor a nem, hogy, hogy ez úgy van, hogy a patkány meglátja, de begurul valami, mindegy, ebben most nem fog elveszni, de a patkány azt mondja, hogy Istenem, ha én egyszer féllábú házmesterlány lehetnék. Szóval, hogy, hogy, hogy ezek a kompromisszumok, ezek azok, hogy. Tehát, hogy azt mondja az ember, hogy ó, hát ha egyszer befeküdhetnék, én a nem tudom melyik kórházba és nem kéne magammal vinni WC-papírt. De hát akkor ez lesz a. Nem. Mert amúgy egyébként mi úgy beszélgetünk itt most ezekről a kérdésekről, mint hogyha amúgy nem egy földindulás vagy égszakadás tornyosulna itt körülöttünk. Sajnos ezekben a dolgokban mondjuk például az a kérdés, hogy mi lesz ennek az országnak a jövője esetleg a ruszkímírben, vagy a háború akármilyen eldöntése után, ez mélységesen befolyásolni fogja. Itt akár Európa fog nyerni, akár az oroszok lesznek. Az, hogy mi lesz a magyar egészségügyben, mondjuk adott esetben szerintem jobban fog majd ezektől a kérdésektől, hogy itt ebben <coughs> hogyan fog végezni. Mi az, az összefüggés? Óta. Hát az az összefüggés például, hogy én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy uh, Orbán, az Orbáni útról és a diktatúra útjáról számára nincsen visszatérés. Ha mondjuk egy orosz győzelem, vagy egy európai visszabonulás lesz, Ukrajna akkor... tekintetében és Ukrajnában polgárháború lesz, akkor például minden ilyen kérdés értelmetlenné válik, mert Orbán Viktor országgyarapító lesz. És befoghatjuk a pofánkat. Ez fog történni. Mert az országgyarapítás sokkal fontosabb feladat, mondjuk De Kárpát miért? aljára gondolok, mint az, hogy mi lesz az egészségügyben. Azt is föl kell fogni, hogy ez lehet, hogy nem is annyira fontos kérdés. Mert egyébként én 60 pusztán jól vagyok, felcsúton jól vagyok, ott a környéken, akár én is vagyok a körbe, falazott, kőfalakkal körbeborított birtokokon jól vagyok, a többiek bögőjen meg. Hát azért azt a kérdést ne zárjuk ki, hogy egyébként leszarják, hogy mi van az egészségügyben, meg hogy veled mi fog történni. Nem is azt fogják, le azt szarják le, hogy mi van az egészségügyben, hanem mi történik a parasztal. Jól el van az. Egy dolga van a parasztnak, menjen, ha esik az eső, álljon be az ere Kétségtelen tény, hogyha azt nézzük, hogy a vezetőink gyerekei hova járnak iskolába, vagy ugye az egészségügyi ellátásukról kevesebbet lehet tudni, és ez így valószínű rendjén, akkor ez azért az nem pontosan azt mutatja, hogy úgy élnek, amivel azt bizonyítanák, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a nép egyszerű gyerekének felajánlják, azban annyira megtalálják magukat, hogy a sajátjaiknak is azt ajánlják. Nem. Mm. Igen, szóval, a, a, a, a, ha már beszéltünk itt a protestáns etikától az elején, szóval a puritantizmus végtelen hiányzik ebből a rendszerből. Mm. Tehát, hogy azért tényleg az van, hogy ebbe, a, amit én egyik nem tartok egy jelentős dolognak, hogy Orbán leszáll e, Firenzébe, vagy nem tudom hol, Ö, meglátogatni a lányát, aki ott tanul ö, hazajövet Egyiptomból a kormánygéppel, ami egyébként ugye honvédelmi gépnek van állt század, de hát nem az. De azért normális ö, ö, polgári demokráciákban, a kapitalizmusban ez, ebbe bele szoktak bukni, igencsak, miniszterelnök. Igencsak, ő, hogyha... Mert ez nincs rendben, tehát miközben engem személy szerint ö, nem olyan nagy, ennél sokkal nagyobb dolgok zavarnak, de ez nincs rendben, amikor innen két, két órára, sőt, villogóval, másfél órára lévő Bécsbe kimenve luxusszállodákba laknak 40 fős küldöttségen, miközben nyugodtan hazajöhettek volna, beülnek a Úgy viselkednek, és... mint a gyerekek, akik megengedhetik maguknak, és nincsenek szüleik, csak az a helyzet... Nem, nem, nem, nem. nem. Mi az, hogy gyerekek? Ezek rohadtak. De hogy is... Hát, nem de te ezt, azt, amit a végrehajtó karban, az igaz, magyar igazság szolgáltatás egyik ágában, ami zajlik, <köhönt> a, a, a, hogy szét van rohadva a magyar igazság szolgáltatás. Felhez fel, fel fel háborodva, de ezek a gyerekek, ezek szülő nélkül maradtak, máshogy, mint a valahol Európában, és azt hiszik, hogy akasszuk fel, hogy ők ezt megtehetik. Amit a Gábor mondabban teljesen igaza van, csak én azt látom, hogy elindultunk valahonnan, és nem érkeztünk meg sehova se, miközben azt, ahonnan elindultunk, azt se tudtuk megoldani. De, de, hogy legyek megint ilyen egy kicsit optimistább, elnézést, szóval, hogy elindultunk valahonnan, és egy csomó. De ebben de... a beszélgetésből gondolok. Tad, nem, nem, nem a beszélgetésből. Ja, nem, nem, nem, beszélgetés nem, nem, beszélgetés a beszélgetés. A beszélgetés. De a nem, rá, az, hogy ja. nem, nem, nem, De nem, nem, De se nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, és most már izé Firenzénél. Akkor nem minket hívj, hogyha el akarsz érkezni. <gül> <gül> Jó, értem a, a hiányérzeted. Én szerintem... Én állandóan azt gondolom, például erre, ami a Firenzét illeti, hogy nem lehet más csinálni, mint vinni magaddal e, egy karinti féle tükröt, hát hogyha egyszer a miniszterelnök úr találkozik egy 18 éves fiatalemberrel. Én amíg élek, nem fogok felhagyni ezzel a reményel. Én, én is reménykedem. De miatt is c ezt is csinálom? Jó, én is azért csinálom, hogy csinálom. Ő is csinálja, Persze, azért csinálja, én Azért megyek el, ha, ha bármely ilyen, milyen, ilyen e én elmegyek a hírtévébe, elmegyek a vidéki Fideszes rendezvényre, elmegyek Tihanyba, amit tudom én, milyen De én nem megyek el se, itt minden nap, ezen a helyen. Jó. De azért mondom, hogy, hogy, hogy van, van ebbe dolgunk, mert szerintem érdemes szembesíteni a a urakat, hölgyeket, most már fiúkat nehezen mondhatnék, arra, hogy amit csinálnak, az nem csak, hogy vele így romlott, mert ezt nehéz elfogadni magamról, hogy vele romlott vagyok, de hogy alapvetően hibás. És szerintem ebből elemeket adott esetben akár el is lehet fogadni. Nem, nem vagyok ebben nagyon optimista, de azt gondolom, hogy miután látszik, hogy a rendszer nem működik, akár lehetnek korrekciók is. Most nem akarom azt például, megint az oktatásnál tartok, hogy annak idején ezek azt gondolták, hogy eh, mit tudom én, 329 darab ilyen helyi eszköz eh, eh, eszközrendszert hoznak létre, eh, klikket, vagy Igen. hogy a fenébe hívják. Tehát rájöttek, hogy ez működésképtelen, és ebben valamit korrigáltak, ugye kirúgták a, a, a hogy hívták a hölgyet? Nem tudom, mindegy. Mindegy, pedig én nekem kollégám is volt elnézéstől, hogy nem teszemben. Le... a szemüveget, ami leesett? hogy hmm? én a szemüvegem, jó. Csak ne Tehát, hogy, hogy valamekkora korrekcióképessége, még egy ilyen, hogy mondjam, sok esetben tényleg elvetemült rendszernek is szerintem van, és ezért érdemes ezekről a dolgokról azt gondolom, hogy talán beszél. A háború veszélye egyébként egy csomó emberben beindított uh, a gondolatokat el. Nekem nem volt soha nehézségem abban, hogy szabad fél, nép fél órát tartsak, mert ugye egyébként kikényszerítették körülöttem, de gondolom tehetett és -e úgy vett, ha bárhol megjelensz. Uh, én most, hogy ez a viharfelhő itt van, uh, egyre többször szinte állandóan abban a helyzetben kerülök, hogy odajönnek és megkérdezik, Beszélgetés kezdeményeznek, gondolkodnak, tehát idáig itt vagyunk, és ezt meg csinálni kell, meg ez a dolgunk meg egyáltalán emberek vagyunk, vagy mi a szar. Jó, de ha itt most itt lenne vége, akkor lassan felülhetünk egy bárány felhőre és onnan múgathatjuk a lábunkat, mint ez ilyen be előnyugalmazott proféták. Hát, meg kell barátodnod azzal a hogy még belül is lehet proféta. Hát a mai műsor alapján nem. Ó, oh, a profitok nem csak proféciákat mondtak, ne beszélj már. Hát nagy részt piszkolázták az adott kort. Ja, hát ma ennyi félt belénk. Szöntlátos.